Воєводою. Дмитро лише всміхнувся. Кияни – це кияни. О півночі уже все було готове. Припас огненний, щоб ним палить пороки. Линвий з гаками, щоб перекинути страшні ці вежі. Сокирий, щоб рубати. Дружинники також чекали гасла біля воріт. Пороки били безперестанку, перестанку, і стіна дала вже тріщину в одному місці. Дерево було трухляве. — Ждатимемо до других півнів? — спитав скалію води, що теж був тут, на лядській вежі. «Довго — Довго! — озвався Гліб, який давно вже рвався в бій. — Допоки немає місяця, — ударить слід а як ординці стоять і ждуть? Не то спитав, не то подумав голосно Дмитро. Вони ранок ждатимуть, так ходять всі, а ми раніше вдармо. Що скажеш ти, Воротислави? Воїни до того часу стомляться. Хай буде так, сказав нескоро воєвода. Якщо на вас ударять, Бігом назад. Щоб я тікав, почав було Коснячкович, але Дмитро його спинив. Ви ключ від брами глібе. Збагнув? Еге, чорти б їх всіх побрали. Ну, з Богом, мовив Воєвода, як щось помічу з вежі, гукну. Скалі з глібом пішли вниз, За ними важко Кректючий Воротислав. Одні ворота вже відчинили, Видно, і тут Терпець урвався. Те гупання, Наче біль, який Кортить погамувати, вирвати. Дістати зброю, Тихо звелів Коснячкович. Ворота, Створки брами пішли поволі в різнобіч, Ніс опустився плавно над чорним ровом, і Гліб ступив на нього. Не бігли, йшли, щоб скупчитися і роздивитися, так наказав їм воєвода, який боїться засібки. — Ти йди ламай пороки, а я прикрию сотнею відхід до брами, раптом звався Гліб до скалія. — Відходитимете, Початку ви. Він зупинився уже за ровом і, відділивши свою третину, рушив у бік хрещатика. І одразу там почувся крик, тріск дерева, безладний тупіт. «Засідка! Назад! Назад!» — гукнув Дмитро із вежі, і сапороків ринули на них ворожі вершники. «Добре, що без списів!» що можна було орудувати мечами. «Бігом!» — звелів скалій дружинникам, що відступали нехотя, рвучись у бій. б'ється нас, пропускаючи назад у город!» Вернулися усі, крім Гліба та десятьох дружинників, що впали, давши іншим уникнути смерті або полону. Учасно звели міст. Укинувши в вежу вершника разом з конем Його схопили і підвели до воєводи — Звідки дізнались ви, що вийдемо? — спитав Дмитро — Виходять всі, — оскали зуби — Кожному порок, неначе кістка в горлі Багато вас стояло на поготові Браму хотіли взяти, і город сам полічить Дмитро махнув рукою і відійшов. Дружинники при світлі вогнища вивчали бранця, що був малий, широкоплечий, каречко-ногий, його коня низького і волохатого, якусь незвичну шаблю, залізний прут, розплесканий від половини. «Тебе, Дмитро, гукає!» – прокнувся плеча Клинко. «Куди?» – спитав скалій, Віддаючи комусь ординську зброю. Дитинець, знову бояри думатимуть. Бери коня, ось, мовив родак Василь, Подаючи масний ремінний повід. А ноги де, Діно, спитав скалій, Вони ж з землі торкатимуться. Візьми коня під руку, та так і їдь. Жарт згас, не розгорівшись. Свіжа ще була невдача із вилазкою, Та й гупили весь час пороки, Трощачу стіну надію їхньої перепону Між ними й смертю. Думання було іще сумніше, ніж попереднє. Мовчки сиділи, вдарені нічним невдалим боєм, Крахом тих сподівань, які на нього клалися. Смерть Гліба теж була тяжкою звісткою Для думних бояр великих київських і для дружинників, що всі його любили за щирість та відвагу. Ворог, напевно, знав, що діє, б'ючи стіну пороками, бо весь цей час не пробував узяти город приступом, не намагався навіть схилити їх до здачі. Стояв і ждав. немов на зло зима про них забула. Як Князь Данило в Уграх. Не йшла зима, хоча минув уже четвертий день грудня місяця. Ні снігу, ні морозу, теплі, ні сонце. Коням не треба сіна, паша зелена ще та буйна, як на початку осені. «То що, бояри, думаєте?» – спитав Дмитро, не витримавши мовчання. Думати про це нам слід було раніше, Зітхнув скорботно Воротислав. Як узяла орда рязань та суздаль, А то, не найшло на всіх потьмарення. Гордині біс взяв гору, Озвався митрополит, В гріху погрязли. Нині все спокутуємо. — Нема часу в нас, други на каяття, — сказав Дмитро. — Пороки б'ють, от-от стіну провалять. Якби не діти й жони, то вийшли б з города й вмерли б з честю в полі, — грубнув рукою Вротислав. — А тут хіба не з честю? — спитав Скалій, — воронячи своє домашнє вогнище. — Мені потрібен простір і добрий кінь, щоб небо над головою. — А може, ліпше здатися, — сказав старий вишата. — Похилу голову меч не січе, то руський меч, боярине. Не всіх же вб'ють, живі ідуть у рабство.